a eskatzen. Aupa, kuadrilla. Aupa, miren, zuri lana ematera gatoz? Beno, ba, esan esan. Ba, a ber, azteko, bie baki, baina ez oso beroak, eh? Eta jateko, hauetako bi pintxo hartuko ditu. Berotuko izkizut? Mm, bai, hobeto. Eta itxoin, ea beste hauek zer nahi duten. E, a ber, zuek zer hartu behar duzu, eh? Kafeznea, baso ondian? Ba, nik ere kafeznea, baina deskafeinatua, makinakoa. Bueno, ba, hoxe, entzun duzuna. Ah, eta jateko pintxo bat, tortila. Ah, ah, nik eh, noski beste bat. Bueno, ba, hauek ere berotuko ditut. Ezeri eta abixatuko dizuet e, kafeak prestaudenean? Bale, ba. Leba. Hortxe, horko mailan egon gara.